Вона вихопила з-за пояса серп і, нахилившись до землі, вдавала що жне. Слідом за нею весь хоровод зупинився, і дівчата так само вихопили серпи і почали жжати. Хлопці, розгойдуючись в обидва боки, продовжували співати. Та ось дівчата, схвавши за пояси серпи, руками показували, ніби в'яжуть снопи а потім підбігли до хлопців, підперезали їх тоненькими перевеслами. Хлопці стали снопами. Розділившись по троє, дівчата почали кружляти навколо снопів, приспівуючи «А ми жито вижали-вижали». І, вигукнувши хором «Слава хорсу світлому, слава Богу доброму!» оточили діда Федора. Кожна з них уклонилася йому і висмикнула снопа по стеблинці. Старик кланявся кожній і все ближче підходив до хлопцю. Торкнувши першого за плече, він вигукнув «І нам усім слава!» І всі підхопили «Слава!» Дідусь, піднявши над собою сніп, підійшов до жінок уклонився їм і повагом рушив до смердів. Тільки підійшов він до чоловіків, як ося молодь збіглась на галявину, і звідкись взялась музика. Хлопці заграли на гуслях, на сопілях, ударили бубни, і знову молодь закружляла в хороводі. Літні чоловіки і жінки пішли в оселище. На дворі вже вечоріло, сонце опускалося за ліс. «Ну що, Теодосію, як у нас?» – звернувся до нього Василь. «Ладно, вас. Згадав я свою молодість. Отак у хороводі ходив із дівчатами. Ходімо, нехай молодь веселиться». Зайшли на дворище. Тут їх зустріла Василева дружина. Вона раніше повернулася додому за бжинків, Ніякого посміхаючись запросила гостей до хати. Убога садиба смердівська, кинув оком навкруги Телодосій. Стоїть хата з дерева зрублена, тут же під одним дахом кліть, повітка для худоби, худоби тієї Василя один кінь, та ще навпроти хати на віс, там рало лежить, і віз туди од годи закочують. А обіч на вісу погріб, землянка з невеличким дашком, соломою вкритим. Бідно, живе Василь як і всі трудівники смерди. Але руку господарів дбайливих видно скрізь. У дворі трава вистругана, заметено, і в хаті чистенько прибрано, свіжою травою долівка посипана. Під стіною лава широка, стіл у правому кутку, від печі до стіни поміст з дощок. Темно в хаті, бо вечір на дворі, Жінка заметушилась, дісталась під печі тоненьких скіпців соснових, до сусідів побігла по вогонь, запалила скіпець. «Лихо з цим вогнем», — бідкався Василь, — «як згасне, треба кресати з кременю та розднухувати. Якщо у сусіді вогнище горить, то швидше позичити готового вогню, ніж кресати». Виправдувався господар, що нічим гостей частувати. Витягла дружина з печі юшку пшоняну та трохи м'яса смаженого. Дика з сусідом у двох в лісі, сказав Василь. Та вже кінчається м'ясо, треба ще йти на полювання, а часу зараз немає. жито на гумно маємо звозити. Спати пішли, нагоривши у кліть. Там на сіні примустилися Теодосії Мефодії і біля них дід Федір. Він довго розпитував Мефодія про його життя, а потім розповідав про своє. Вже давно заснув Теодосій, а дід Федір все розмовляв із сином. Слухав Мефодій, як тихенько оповідав батько. Ще у нас у княжому оселищі ліпше, ніж у боярина. Хоч і тягне ті усе в княжі кліті, та живемо якось. А от у боярських оселищах Люди плачуть, бо й собі боярин Данину стягає, і для князя треба. Та чи віддасть князеві усе те, що взяв, чи ні? А все говорить, що у княжі кліті треба. Тяжко нам жити, сину. Тяжко, зітхнув Мефодій, сам бачу, і мені не ліпше. Не боярин же я. Усе оселище моє кафтан по столи. Знаю, сину, радий, що побачив. Кому ж повідаєш горе своє, як нерідній дитині? Ото й повів я тобі. Перед боярином не розкриєш душу, вона для нього далека. Спасибі синку, що заїхав, бо, мабуть, уже не стрінемось. це мені стежка на кладовище. Коли приїхали в холм, Лево не терпілося. Він одразу подався до Авдія. Старий умілець сидів із жінкою за столом. Вони вечеряли. Лево війшов, шолом скинув. Андрій схопився за столу, жінку штовхнув, шепнув їй. Княжич прийшов. І побіг назустріч, вклоняючись. До столу, прошу князю, не відмов, честь зроби. Стара несла келих, для знатних гостей триманий. Цей келик зробили і його учні. Він наглядав сам за молодими ковачами, що вбиковували з візерунками різними. На столі у жбані мед з'явився, худенько збігала до ями Авдіїха. Авдій хвалився перед княжичем, що сам цей мед готував. Старий мед, ще як холм почали будувати, залив у бочку і тільки недавно відкрив. Авдій митушився, не знав, чого це лев до нього прийшов. Лев випив келих меду, подякував і почав розмову. «У важливій справі прийшов я до тебе, Авдію. У холмі ти все побудував. А тепер батько мій, князь Данила, наказав мені новий город збудувати».